Leia comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Celebramos a ceia do Senhor nesta manhã. Muitos irmãos estão participando do culto pela internet. Prepararam sua mesa, seus e l e m e n t o s o pão, o suco da uva. Alguns sozinhos, alguns com familiares que também já. Fazem parte do corpo de Cristo, e nós aqui no auditório, a palavra do Senhor diz em João capítulo 15, verso 16: Não fostes vós que me escolheste, vocês não escolheram a mim. Esta palavra diz respeito a um entendimento profundo, profundo, significa, Não é Deus quem passou a existir a partir de mim. Poderíamos ver de outra forma também. Não é a mente do homem que inventa Deus. Não é a ideia do homem. Não foi o homem que criou um placebo chamado Deus. É impossível um rio raso lá embaixo no vale gerar a fonte lá no alto. Não fostes vós que me escolhestes a mim, não tem jeito da criação definir o Criador. Pelo contrário, Eu escolhi a vós outros. Para que você entenda, você vem de mim. Esse versículo não tem absolutamente nada a ver com a briga teológica de ser, ser eleito ou ser predestinado ou ser escolhido antes ou não ser escolhido. Absolutamente nada a ver. Esse versículo tem a ver com um fato científico e, ao mesmo tempo, Eterno espiritual em que Ele é a fonte, Deus é a fonte, portanto, eu preciso me conectar Nele. Eu posso ser um automóvel com o tanque de combustível mais cheio ou o tanque de combustível maior, mas em algum momento. O combustível vai acabar. Então eu preciso parar num posto e pedir que alguém traga de fora combustível e coloque dentro de mim. Da mesma forma que você pode ir para a churrascaria e se fartar com os maiores e melhores manjares. Aquilo que você mais gosta, já não consegue mais nem beber um gole de água. Você vai caminhar por um tempo com a energia daquele alimento, mas em algum momento, muito rapidamente, você vai ter que de novo parar em uma mesa e trazer energia de fora e se alimentar. É isso que Jesus está dizendo. Gente, presta atenção. Eu escolhi vocês, flui de mim para vocês. Não existe a menor possibilidade de eu entender que tem algumas pessoas que ele não escolheu. Isso não existe. Quando eu e você, ou qualquer outra criatura, veio a existir nessa terra veio dele. Portanto, assim como eu tenho que parar o carro no posto, assim como eu tenho que me assentar à mesa, assim como eu tenho que me alimentar fisicamente, eu e você precisamos parar diante de Deus. isso é literal, eu preciso parar diante de Deus. Existem muitos momentos, muitas circunstâncias que acontecem com a gente que são inesperados, De repente você foi a um culto, você foi a um congresso, você estava em uma reunião e você participou de um mover de Deus, de algo assim que te arrebata, que mexe com você,、e、isso é maravilhoso. E sentimos tanta falta de tantos encontros em que os auditórios estão cheios de gente sedenta, faminta e adoram e cultuam, e há um mover de Deus, há curas, libertação, salvação. Que coisa deliciosa experimentar uma reunião em que, de uma forma sobrenatural, de uma forma inesperada, fomos visitados pelo Espírito Santo. Às vezes isso acontece sozinhos dentro de casa, às vezes acontece tocando, cantando, às vezes acontece na rua, de repente você não esperava e vem um mover do Senhor. A gente sabe o que é isso, e isso é maravilhoso, isso é desejável, isso pode ser. Cultivado, isso pode ser buscado. Mas eu e você precisamos nos lembrar que Deus não nos deixou à mercê de acontecimentos inesperados. Todos os dias eu preciso entrar na presença dEle e ser visitado, e ser tocado, e ser enchido por Ele, e ser nutrido por Ele. Porque não fui eu. E、escolhi um Deus para mim, foi Ele que me formou, me criou. É Dele que vem toda a energia, é Dele que vem toda a força, é Dele que tem todo o vigor, toda a sabedoria, é do seu Espírito. E vos designei para que vades e deis, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que tudo pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Guarda bem isso. Produtividade é resultado de algum mecanismo, de alguma organização, de alguma lógica. Produtividade é fruto de um sistema bem pensado, bem estabelecido e bem gerido. A produtividade de uma fábrica. A produtividade de uma empresa é um sistema muito bem estabelecido, com inteligência. E isso é fruto, é subproduto do que Deus deu ao homem. Mas enquanto produtividade é resultado de um mecanismo, frutificação é sempre resultado de um relacionamento. Os pesquisadores afirmam que um percentual mínimo de amizades é desenvolvido no ambiente de trabalho. Que o maior percentual desenvolvido no ambiente de trabalho é um relacionamento de conhecidos colegas. Parceiros circunstanciais, colaboradores circunstanciais. Porque a amizade genuína, de aliança, ela depende de tempo dedicado. E é possível que a gente dedique mais tempo no ambiente de trabalho do que até mesmo dormindo, ou em família. Mas a amizade depende de tempo de relacionamento. Mas o tempo de relacionamento não é tudo e não é suficiente. É necessário que, no decorrer do tempo, exista compartilhar de relacionamento que envolve história, memória, marcas, distribuição, retribuição. Enquanto eu e você podemos ser altamente produtivos no ambiente de trabalho, mesmo que passemos maior parte do nosso tempo acordado num lugar de trabalho, para frutificar é necessário mais do que isso, é necessário relacionamento. Isso é tão real, isso é tão verdadeiro, isso é tão soberano. Que Deus estava assentado no seu alto e sublime trono. E Ele propôs um plano, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E para construir, ou para formar, ou para estabelecer um ser a nossa imagem e semelhança, nós vamos ter que gerar uma série de outras coisas, como por exemplo, natureza, água, verde, plantas, solo, pedras. Astros, estrelas, oxigênio. Então o Senhor criou todas essas coisas para comportar o homem. E o Senhor estabeleceu. Nós precisamos nos relacionar com este ser que criamos. Ok, eu, vamos nos relacionar. Nós criamos, nós estabelecemos os sistemas. De relacionamento, vai haver uma altíssima produtividade, máxima produtividade. Nós vamos nos relacionar no máximo que se pode e com a maior excelência que se pode relacionar com o ser humano. É só criar um sistema que funciona perfeitamente, uma empresa, uma organização que, uau, é tudo do melhor, é a maior excelência de tudo. Vai haver produtividade. Mas o senhor disse: eu não quero só produtividade. Produtividade Eu posso criar os astros, as estrelas, e se nós soprarmos aqui agora e dissermos que vai acontecer, vai haver um segundo em que toda a matéria começa a se multiplicar e vai a uma velocidade impressionante, por toda a eternidade vai se desdobrar em matérias e coisas novas e coisas novas, e o universo se expande a uma velocidade impressionante e sem parar. Por q u e Deus é o modelo máximo de perfeição em produtividade. Deus não precisava do homem para a produtividade. Mas Deus disse assim: nós queremos relacionamento. Porque Deus é amor. Então o Senhor diz assim: então nós vamos colocar o homem lá na terra e nós vamos ter relacionamento com o homem. Na produtividade, no sistema, basta ele ter um currículo que é coerente. Ele se adequa, ele se desenvolve e aí ele se encaixa na, no sistema da produtividade, pronto. Mas, se nós quisermos ter relacionamento, não pode ser ele se inserindo num sistema robusto, pronto. Assim eram os casamentos. Você vai se casar com o José Fino, lá de Santa Luzia, viu, Michele? Não vai ser com o João, não. Que é isso, pai? É, sou eu que mando. Você vai ter um relacionamento com ele, lá em outra cidade. Sou eu que determino. Era assim. Em alguns casos deveria continuar sendo assim. Porque tem gente que faz tanta besteira. Mas se quiser gerar força, Frutos, amor, vivenciar o plano de Deus, é a Michele que tem que olhar para o João e falar assim: eu decido viver com você. Já até olhei outros rapazes, tem até outros mais bonitos do que você,、tá? não fica com a bola cheia, não, mas eu decido viver com Com você. Foi Deus quem estabeleceu todas essas coisas. Deus sabe perfeitamente isso. Então, Ele não ia nos definir pertencentes ao sistema dele. Então, Ele nos colocou nessa terra. E Ele permitiu a ausência dele, em tantas instâncias, que o mal veio a existir com um propósito. Que eu e você olhássemos para todos os outros, todas as opções, todas as alternativas, todas as propostas brilhantes, maravilhosas desse mundo, da carne, do maligno, e disséssemos: Não, eu não quero, eu quero o Senhor. A vida terrena é para que eu e você tomemos uma decisão: Eu quero o Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor é a minha fonte, o Senhor é o meu amor, o Senhor é a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou vem de Ti. Então eu quero o Senhor por toda a eternidade. Então, ele disse: então agora, filho, é s u a hora, desce, proclama as notícias, enfrenta a cruz Se entrega para pagar ao credor maligno e não ficarmos devendo nada, e todos eles verão o meu amor no seu sacrifício na cruz. Entendi, pai, entendi o seu plano. Em algum momento, filho, você vai declarar também: Eu sou o caminho, a verdade. E a vida, ninguém vem à fonte, ninguém encontra vida, ninguém tem fonte de energia, ninguém tem fonte de recursos, de paz, de alegria, de dons, ninguém, senão através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. De novo, nós podemos ter momentos inusitados, extraordinários, sobrenaturais, no decorrer da vida. Talvez você se lembre de um encontro, de um congresso, de um culto, de uma mensagem, ou de um momento sozinho, em algum lugar, que se tornou algo memorável e cheio de vida. Mas o Senhor não nos colocou aqui dependentes de alguns acontecimentos inusitados. O Senhor disse todos os dias. Se você quiser, todos os dias. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. Através de Jesus você vem a mim a qualquer momento, não precisa esperar um tempo, lá domingo ou então quando outro congresso,、ah, quem sabe vai ter, depois da pandemia a gente vai voltar àquele congresso. Não, não, você não precisa esperar aqueles momentos maravilhosos que são mesmo esperáveis, maravilhosos, mas você não precisa ficar só de tempos em tempos com alguma manifestação inusitada de Deus. Todos os dias, você pode entrar por um caminho chamado Jesus e ter relacionamento com Ele, porque você pode passar quatro horas sem comer uma comida mais substanciosa, mas você vai precisar se alimentar de novo. Mas se você passar oito horas sem comer um alimento mais significativo, seu organismo começa a gritar, se demorar um pouco mais, seu organismo começa a Consumir o que ele tem, se ele já não tiver mais algumas coisas, seu organismo começa a adoecer. Você precisa se alimentar continuamente. Então, Senhor, como é que eu faço? Se eu não tenho os momentos de grandes moveres inesperados do Espírito Santo num auditório maravilhoso, como é que eu posso todos os dias? Por Jesus, filho? Sim, Senhor, mas como é isso na prática? Então Deus pode nos responder: Jesus é Deus. Mas a partir do momento em que ele foi encarnado, através do milagre de algo sobrenatural em Maria, ele passou a ser um corpo. Então ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Mas um dia ele subiu, voltou ao Pai. Então o Pai enviou o Espírito Santo, e o Espírito dele passou a habitar dentro de todos aqueles que ouviram o Evangelho, que receberam a Ele como Senhor e Salvador, nasceram de novo, e então eles se tornaram o corpo de Jesus na terra. Já não precisa Jesus pegar um burrinho e caminhar até Galiléia. Ou andar lá de Cafarnaum até Jerusalém durante um dia inteiro, já não precisa. Nem vai precisar ele é, pegar o avião e sair de cidades em cidades, nem vai precisar ele ser aquele pastorzão que visita todo mundo da igreja. Não, não, não, não. O meu espírito estará em cada um dos meus filhos, e o corpo de Jesus estará presente aonde estiver alguns dos meus filhos. Portanto, Se eu quero voltar à fonte, se eu quero relacionamento com a fonte, se eu quero receber da fonte, seja naqueles momentos maravilhosos que a gente não estava esperando, seja no cotidiano, eu preciso ir através de Jesus, porque Ele é que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas, Jesus não é só Deus assentado lá no trono. Jesus é também 100% humano, homem. E o seu corpo foi definido, estabelecido, com a soma dos filhos salvos, transformados. Então, meu relacionamento com Jesus é de imediato, no cotidiano, meu relacionamento com o corpo de Cristo. Então, minhas amizades, meus vínculos com meus irmãos são a forma mais sólida, mais concreta, mais imediata de eu voltar à fonte para ter um relacionamento e frutificar. Os homens criaram sistemas de produtividade. Alguns desses sistemas levam o nome de igreja. E é simples nós decidirmos por um desses sistemas e nos enquadrarmos neles. Ou é simples nós ficarmos mudando de sistemas para tentar achar qual eu me enquadro. Mas é tão mais simples, é tão mais cheio de vida, de graça, quando eu começo a me relacionar com meus irmãos em Cristo Jesus e eu começo a me dar, a servir, a receber deles, a ter relacionamentos simples de amizade. Vai gerar em alguns momentos manifestações sobrenaturais de Deus, verdadeiras, não apenas emocionais do palco. Mas eu sei que não é uma coisa assim, à mercê da sorte, quando Deus resolve num determinado congresso vir e se manifestar num culto, ó, hoje, foi, hoje foi o culto, meu Deus do céu, hoje Deus veio. Não, não, não, todo dia. No cotidiano, eu posso me relacionar com meus irmãos, eu posso me relacionar com o corpo de Cristo, e eu posso me nutrir, e eu posso também ser canal para nutrir meus irmãos. Então eu decido com lógica, com inteligência, com um design perfeito, maravilhoso, com algo celestial e ao mesmo tempo divino e humano, e u decido por cuidar do meu relacionamento com meus irmãos, porque quando eu me relaciono com o corpo de Cristo, a igreja local. Eu estou me relacionando com Jesus, e por Ele eu chego ao Pai, e o Pai é a fonte, é a vida, sabedoria, inteligência, idiomas, técnica, ciência, qualquer coisa que eu e você precisamos destreza, humildade, alegria, amor, paz qualquer coisa que precisarmos, inteligência. Sabedoria, graça, ousadia, intrepidez, cura, autoridade, qualquer coisa que eu e você precisarmos para a vida, vem dele, então eu preciso intensificar minha vida de comunhão no corpo de Cristo. Os irmãos que estão em casa estão me ouvindo, alguns de vocês podem voltar a cultuar presencialmente, e nós não estamos preocupados porque nós nos adoramos. Adaptamos tanto a esse sistema, para nós que ministramos, estamos ministrando aos irmãos que estão participando de casa. Por meses, nós nem nos reunimos aqui. Eu ministrava lá de casa, toda a estrutura de filmagem montada lá em casa, e eu ministrando a cada um de vocês. Nós sabemos que funciona também, mas até os sociólogos ateus ensinam, e não é de agora, é de muitos anos. Alguns filósofos muito antigos ensinam que nenhum relacionamento supera o relacionamento face a face. Então, irmãos que estão de casa, ou nós que estamos aqui, nós estamos nesta manhã dizendo: Senhor, eu quero resgatar algumas coisas. Eu não quero ir embora na correnteza da apostasia, do como d i s m o d o me dar por satisfeito na minha alma em ter assistido um bom vídeo, uma boa palestra na internet, ou assistido um show muito bonito de música tocante. Eu não, eu não quero isso, porque não, Jesus não disse: olha, pela internet você vem ao Pai, olha, pelos shows você vem ao Pai,、oh, pela teologia muito clássica você vem ao Pai,、oh, por mensagens uau você vem ao Pai. Não, ele disse assim: por Jesus. E Jesus é Deus assentado no alto e sublime trono, mas Jesus também é um corpo chamado de igreja que é expresso na vida dos meus irmãos ao meu redor. E eu quero intensificar comunhão com meus irmãos. Na ceia, nós lemos o、um、texto tão clássico Paulo escrevendo aos Coríntios e dizendo: Olha, é necessário que eu e você celebremos. O memorial da morte de Cristo. É necessário que a gente avalie a nós mesmos, e que a gente é, se renda no altar do Senhor, se aproprie pela fé do sangue que nos purifica de todo pecado, e do pão que é o corpo de Cristo. Na prática, isso não tem a ver com esse ritual aqui. Embora Jesus tenha feito isso de uma forma física usando o pão. E、o vinho. Embora seja nesse formato dessa mesa linda que está aqui, com essas bandejas douradas, ou em qualquer outro formato ao redor do mundo, o que está valendo não é essa encenação, essa composição física, o que está valendo é o que está acontecendo no mundo espiritual. Alguns irmãos estão conosco hoje em casa, sentados em uma mesa ou sentados no sofá com o pão e o suco da uva que separaram. O que está valendo é o que isso representa no mundo espiritual. Poderia ser essa mesa composta dessa forma, poderia ser sem mesa, poderia ser com esses copinhos, poderia ser sem copinhos, não importa. O que importa é que nós estamos celebrando a morte de Cristo. Por quê? Por que você celebra a morte de Cristo? Por que estamos celebrando a vitória do Cordeiro na sua morte? Ah, Senhor, eu quero te dizer de uma forma tão singela, eu tenho tanto a aprender, mas no dia em que o Senhor derramou o seu sangue por mim, eu olhei para o Senhor e eu falei: eu não quero o outro. O sistema está me impondo tantas alternativas, mas eu só quero o Senhor. Então, vem, filho, e o caminho, a verdade, E a vida tem um nome, e o seu nome é Jesus, e esse nome, ele é Deus 100% divino, mas ele é também 100% humano, e está ainda na terra. Enquanto deve estar, enquanto pode estar, você precisa se unir a Ele. São os filhos que compõem a igreja, que compõem as igrejas locais, e você vai. Pagar o preço, você vai afinar com eles, você vai alinhar linguagem, você vai alinhar visão, você vai pedir perdão, você vai perdoar, você vai suportar irmãos, você vai aprender a lidar com todos, você vai aprender a caminhar com todos, mas você não vai abrir mão mais de caminhar junto, inclusive face a face, porque o meu relacionamento com meus irmãos é o meu relacionamento com o corpo de Cristo e o meu relacionamento é que gera fruto. Sistemas só geram produtividade. Relacionamento gera frutificação. Senhor, eu vou participar da ceia de uma forma especial nesta manhã. Porque eu decido. Me relacionar, não apenas com esse ritual físico, essa composição física, que poderia ser de inúmeras formas, cada domingo de ceia, os irmãos preparam uma, uma mesa bonita, um jeito diferente, Senhor, em outro lugar, talvez lá na Índia, talvez lá na África, talvez lá no meio dos Índios, estejamos fazendo de formas tão diferentes, Senhor, não importa qual forma, o que importa, Senhor, é que eu entendi, eu estou avaliando, eu estou discernindo o. Corpo de Cristo. Por isso eu não vou ficar enfermo, por isso eu não vou me afastar, por isso eu não vou na correnteza da apostasia, por isso eu definitivamente, decididamente, conscientemente vou intensificar meu relacionamento com os irmãos da igreja local. Então nesta semana nós vamos retomando as células. Quinta-feira, nós vamos estar todos juntos no Zoom. Eu vou ministrar aos irmãos o plano de caminhada para esse ano das células. Alguns já estão aí conseguindo alguma estrutura para fazerem presencial, mas vamos continuar ainda, até, segundo a ordem, online. Mas ainda que seja online, ainda não é face a face. Eu queria face a face. Vamos guardar algumas instâncias do face a face, mas vamos prudentemente. Continuar no s s o relacionamento, eu não abro mão de me relacionar, eu não quero ficar é, deitado na cama, deitado no sofá, assistindo televisão aqui à minha esquerda e a, a televisão dizendo, de vez em quando eu ouço o que os irmãos estão falando, aí eu saio, faço algumas coisas, v o l t o eu ouço de novo, não, não, eu quero arrumar um lugar, eu quero pôr minha cara ali, eu vou ligar minha câmera, eu vou me arrumar, ah, porque eu não quero que as pessoas que vão me vendo do jeito que eu estou, eu estou descabelado, então se acabele. E vai para diante do corpo de Cristo fala assim: Esse é o jeito que nós estamos podendo, ainda bem que ainda estamos podendo isso, porque vai chegar uma hora que a igreja vai subir e muitos vão ficar e não vão ter mais nem isso. Mas eu quero, Senhor, retomar o valor, a Prática do meu relacionamento com minha célula, com meu grupo, com meus líderes de célula, com os líderes dos núcleos, com os pastores, eu quero isso, eu quero voltar a ter culto. Então nós vamos, agora em março a gente já deve começar, vamos ter um segundo culto, porque aqui já está esgotada a limitação para a gente manter a distanciamento. Mas nós vamos então, u m outro culto para a gente ter mais irmãos, e nós vamos ver que nós queremos voltar a ver uns aos outros, a servir uns aos outros, a amar uns aos outros, a andar uns com. Os outros, porque nós temos relacionamento de amizade, de confiança, de vínculos, e embora essa sociedade não queira vínculos, nós queremos vínculos, porque foi o Senhor que ensinou, é através de Jesus que nós voltamos à fonte, e Ele definiu, Ele decidiu, Ele designou que a gente vai dar muito fruto. E eu não quero só produtividade, eu quero fruto, e ele ainda foi específico: o vosso fruto eterno. f e c h a os teus olhos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Com a pandemia e o isolamento, o maligno está se aproveitando para roubar comunhão, pertencimento, olhar, relacionamento. E você vai ser mais sábio. Você vai dizer: Eu não vou embarcar na correnteza da apostasia, me isolando, me tornando alvo fácil do maligno. Eu vou pagar o preço, eu vou ser cuidadoso, eu vou manter todo o zelo, todo o cuidado necessário, mas eu quero voltar ao culto presencial. Eu quero ter o mínimo de relacionamento. Eu quero voltar à cela. Eu quero estar ali. Eu quero ver meus irmãos. Eu quero ter uma palavra. Eu quero ouvir a lição. Eu quero ter testemunho. Eu quero convidar pessoas. Eu vou retomar uma vida produtiva, mas frutífera em nome de Jesus. O diabo não vai me roubar. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele propõe que você não tem tempo, que as coisas estão difíceis, que você está na correria, que você não pode estabelecer as prioridades, que você tem que continuar correndo atrás do dinheiro, atrás do trabalho, que você, o tempo está curto, que você não teve condição, que você não tem condição. Não, você vai dizer: sou eu quem governo. Sou eu quem governo. E eu decido governar na fonte. E eu vou ver toda a minha vida se reorganizar em torno de Jesus. Em torno do meu relacionamento com o corpo de Cristo, ó、oh, Senhor, porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres d outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Papazinho, i Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, Somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por isso, que Jesus disse: Se alguém tem sede, venha à fonte, porque a energia vem do alto, vem de fora. Não é você que produz energia, então tenha relacionamentos. Quem crer em mim, como diz a Escritura, Do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor. E nós vamos comer este pão. E nós vamos beber este cálice. Diante do Senhor, c o n v i c t o